на вулицю! Вважаю своїм обов'язком висловити глибоку вдячність усім нашим друзям із Амазонки, котрі так радо нас прийняли та проявили до нас стільки уваги. Особливої подяки заслуговує сеньор Пеналоса та інші посадові особи бразильського уряду, чия допомога забезпечила нам повернення додому, а також сеньор Перейра – із пари, котрий завбачливо приготував для нас відповідний одяг. Тож тепер нам не соромно буде з'явитися в цивілізованому світі. На жаль, ми недостатньо відплатили нашим добродіям за їхню гостинність. Але що вдієш? Користаюся з нагоди запевнити тих, хто вирішить податися нашими слідами в країну Мейпла Уайта, що це буде лише даремна витрата часу та грошей. У своїх оповідках ми змінили усі назви, і як ретельно ви не вивчали б звіти експедиції, усе одно вам не вдасться навіть близько підійти до тих місць. Ми думали, що посилений інтерес до нас у Південній Америці має суто місцевий характер. Але хто б міг припустити, яку сенсацію справлять в Європі, Перші туманні чутки про наші пригоди. Виявляється, нами цікавився не лише вчений світ, а й широка публіка. Хоча ми дізнались про це пізніше. Коли Іберія була вже за 50 миль від Саутгемптона, бездротовий телеграф став передавати нам депешу за депешою від різних газет та агенцій, які пропонували колосальні гонорари хоча б за найкоротше повідомлення про результати експедиції. Однак обов'язок наказував нам передусім відзвітувати перед Зоологічним інститутом, який і доручив нам провести розслідування. І порадившись між собою, ми відмовились давати будь-яку інформацію в пресу, Саутгемптон, аж кишів репортерами, але вони нічого від нас не дізналися, і тому легко собі уявити, із якою цікавістю публіка чекала зборів, призначених на вечір 7 листопада. Зала Зоологічного інституту, та сама, де створили слідчу комісію, була визнана недостатньо місткою, і засідання довелось перенести до Квінс Голу на Ріджен Стріт. Тепер уже ніхто не сумнівається, що якби організатори орендували навіть Альберт Хол, то й він не вмістив би усіх охочих. Знаменні збори були призначені на другий вечір після нашого прибуття до Лондону. Передбачалося, що перший день піде у нас на особисті справи про свої, я наразі промовчу. Мина час, і, можливо, мені буде легше думати і навіть балакати про усе це. На початку своєї повітки я розкрив читачеві, які сили спонукали мене до дій. Тепер, мабуть, варто сказати, чим усе це скінчилося. Але настане ще час, коли я скажу собі, що шкодувати немає про що. Ті сили штовхнули мене на цей шлях, і з їхньої волі я пізнав ціну справжніх пригод. А тепер перейду до останньої події, що завершила нашу епопею. Коли я ламав собі голову, як би краще її описати, погляд мій упав на число Daily Гезет за 8 листопада, в якій було надруковано докладний звіт про збори, в зоологічному інституті, написаний моїм приятелем і колегою Макдоною. Подам його тут повністю, починаючи з заголовку, адже все одно нічого кращого не вигадаєш. Наша Делі пишається тим, що в експедиції брав участь її власний кореспондент, тому приділила особливо багато місця, подіям у зоологічному інституті, але інші великі газети також не оминули їх. Отже, надаю слово моєму колезі Макдоні. Новий світ. Велолюдне зібрання у Квінс-Холі. Бурхливі сцени в залі. Надзвичайна пригода. Що це було? Нічна демонстрація. Наріджен Стріт Від нашого спеціального кореспондента Довгоочікуване засідання Зоологічного інституту, на якому було заслухано комісії, відправленої рік тому до Південної Америки, перевірити інформацію, надану професором Челленджером, про наявність форм доісторичного життя на цьому материку, відбулося вчора, в Квінсхолі, і ми сміливо можемо сказати, що цей день увійде в історію науки, бо його події мали настільки надзвичайний і сенсаційний характер, що навряд чи їх колись викреслять із пам'яті присутніх. О, мій, побратими поперу Макдона, яка жахлива довга вступна фраза. Офіційно запрошення стосувалося лише членів інституту і близьких до них осіб. Але, як відомо, останнє поняття дуже розмите, тому велика зала Квінс Холу була набита в іще задовго до початку зборів, призначених на восьму годину. Однак широка публіка, яка без усяких на те підстав вважала себе скривдженою, Взяла штурмом двері зали, після тривалої сутички із поліцією, під час якої постраждало кілька людей. У тому числі і інспектор Скобл із Вищого дивізіону, котрому зламали ногу. Разом із цими бунтівниками, котрі заполонили не лише усі проходи, а й місця, призначені для представників преси, на прибуття мандрівників очікувало, за приблизними підрахунками, не менше п'яти тисяч людей. Коли вони нарешті з'явилися, їх завели на сцену, де на той час зібралися найвидатніші вчені і не лише Англії, але й Франції та Німеччини. Швеція також була представлена в особі знаменитого зоолога професора Сергіуса із університету Упсали. Появу чотирьох героїв дня зустріли оваціями. Ося зала піднялася як одна особа і вітала їх вигуками та оплесками. Втім, уважний спостерігач міг вловити певну нотку дисонансу в цій бурі захвату та зробити звідси висновок, що збори будуть працікати не надто мирно. Але того, що сталося насправді, ніхто з присутніх передбачити не міг. Описувати тут зовнішність наших чотирьох мандрівників немає потреби, оскільки їхні світлини були опубліковані в усіх газетах. Важкі випробування, які, як кажуть, їм довелося пережити, мало відбилися на подорожніх хоча вони покидали наші береги не такими засмаглими. Борода професора Челленджера стала, мабуть, іще пішнішою. Риси обличчя професора Саммерлі трохи сухіші, лорд Джон Рокстон дещо схуд, але загалом стан їхнього здоров'я можна вважати найкращим. Що ж стосується представника нашої газети – Відомого спортсмена та гравця в регбі міжнародного класу Еде Мелоуна, то він у хорошій фізичній формі. І його чесна, хоча не надто гарна фізія, так і сяє блискучою посмішкою. Граст, Маку, ти ще потрапиш до моїх рук. Коли тиша була поновлена і усі розсілися по місцях, Головуючий герцог Даргемський звернувся до зборів із промовою. Герцог одразу ж заявив, що поза як аудиторія очікує зустрічі із самими мандрівниками, то він не має наміру затримувати її увагу і передувати доповіді професора Самерлі, голови слідчої комісії, праця якої – Судячи із наявної інформації, увінчалася блискучим успіхом оплески. Мабуть, вік романтики ще не минув, і палка фантазія поета усе ще може спиратися на тверду основу науки. На закінчення додав герцог, мені залишається лише висловити свою радість, і в цьому, без сумніву, підтримують усі присутні. Що джентльмени повернулися здорові та неушкоджені зі своєї важкої та небезпечної подорожі, бо із загибелю цієї експедиції наука зазнала б майже безповоротної втрати галасливі оплески, до яких приєднується і професор Челенджер. Поява на кафедрі професора Самерлі знов викликала бурю захоплення, і його промову інколи переривали оплески. Не будемо цитувати її дослівно, бо за як докладний звіт про роботу експедиції, що належить перу нашого кореспондента, буде випущений Дейлі Gazette окремою брошурою. Тому обмежимося лише коротким викладом доповіді професора Саммерлі. Нагадавши зборам, яким чином виникла ідея про відправку експедиції, оратор віддав належне професору Челленджеру та вибачився за колишню недовіру до його слів, тепер повністю підтверджених. Потім він накидав у загальних рисах маршрут подорожі, ретельно уникаючи будь-яких вказівок, які могли б послужити довідкою про географічне розташування цього надзвичайного плато. Потім професор Саммерлі описав кількома словами перехід від берегів Амазонки до гірської гряди і буквально вразив слухачів розповіддю про багаторазові спроби експедиції піднятися на плато, що обійшлися їм врешті-решт ціною життя двох відданих провідників метисів. Цим несподіваним тлумаченням подій ми були зобов'язані Самерлі, котрий хотів уникнути деяких делікатних питань. Піднявшись зі своїми слухачами на вершину гірської гряди та змусивши їх відчути, що означав для чотирьох мандрівників обвал мосту, єдиного їхнього зв'язку із зовнішнім світом, професор приступив до опису, жахів і принад цієї надзвичайної країни. Про свої пригоди він подейкував мало, але намагався усіляко підкреслити, який багатющий внесок у науку зробила експедиція, ведучи спостереження за представниками тваринного та рослинного світів плато. Світ комах там особливо багатий – твердокрилі та лускокрилі – і впродовж кількох тижнів експедиції вдалося визначити 46 видів першої родини та 94 другої. Але, як і слід було очікувати, публіка цікавилася головним чином великими тваринами, особливо тими, які вважаються давно вимерлими. Професор подав довгий перелік таких доісторичних чудовиськ, запевнивши своїх слухачів, що цей список може бути значно поповнений після ретельного вивчення Плато. Йому та його супутникам вдалося бачити на власні очі правда здебільшого здалеку принаймні із десяток тварин, досі невідомих науці. Згодом вони безумовно будуть належним чином вивчені та класифіковані – як приклад, професор назвав темно-пурпурову змію завдовжки 51 фут якусь білу істоту, цілком ймовірно савця, який випромінює в темряві фосфоричне світло і величезного чорного метелика, укуси якого, за словами індіанців, отруйні. Крім цілком нових видів живих істот, плато – Рясніє і відомими науці доісторичними тваринами, деяких із них варто віднести до раннього юрського періоду. Тут був названий велетенський стегозавр, що трапився один раз пану Мелоуну біля водопою на озері. Такий самий звір був змальований в альбомі американського художника, котрий проник у цей невідомий світ ще до цієї експедиції. Професор Саммерлі описав також ігуанодона та аптеродактиля, перших двох чудовиськ, які зустрілися їм на плато, і змусив слухачів затамувати подих, розповівши про найстрашніших хижаків, які населяли цей світ, динозаврів, які не раз переслідували то одного, то іншого члена експедиції. Далі... Професор детально розповів про величезну люту птаху Фороракос і про велетенських лосів, які усе ще зустрічаються на плоскогір'ях цієї країни. Але захват аудиторії досяг найвищої напруги, коли професор повідав їй таємниці Центрального озера. Слухаючи спокійну промову, Цього авторитетного вченого хотілося вщипнути себе, щоб переконатися, що це не сон, що ти справді чуєш про триокого рибоподібного ящера і гігантських водяних зміїв, які мешкають у цих загадкових глибинах. Відтак він перейшов до опису тубільців і племені людиноподібних мавп які, мабуть, стали результатом еволюції яванського пітикантропа. Отже, більше, ніж будь-який інший вид тваринного світу, наближаються до гіпотетичної суті, відомої як відсутня ланка між мавпою і людиною. Нарешті, професор звеселив аудиторію, описавши дотепний, але надзвичайно небезпечний повітроплавний апарат – винахід професора Челленджера. І на закінчення своїй надзвичайно цікавої доповіді розповів, яким чином експедиції вдалося повернутися в цивілізований світ. Передбачалося, що на цьому засідання й закінчиться – і що запропонована професором Сергіусом із університету упсали резолюція із висловленням подяки членам слідчої комісії, буде належним чином проголосована та ухвалена. Однак подальші події розвивалися зовсім не так, як очікувалося. Із самого початку зборів вороже налаштована частина публіки іноді нагадувала про себе – але тільки професор Самерлі, скінчив свою доповідь, доктор Джеймс Ілінґворт із Единбурга піднявся з місця і звернувся до голови із запитанням: "Чи не варто до голосування резолюції обговорити поправку до неї?" Голова: "А вже ж, сер, якщо така є?" Доктор Ілінґворт: "Поправка у мене є." Ваша світлосте, голова, в такому разі оприлюдніть її, професор Саммерлі схопившись із місця. Ваша світлосте, дозвольте довести до загального відома, що ця особа – мій особистий ворог і ще з того часу, як ми з ним вели полеміку на сторінках журналу «Науковий квартальник». Голова Особисті питання нас не стосуються. Продовжуйте, доктора Ілінгворт. Друзі наших мандрівників здійняли такий гамір, що доктора Ілінгворта подекуди майже не було чути. Дехто навіть намагався витурити його із кафедри. Але маючи незвичайну силу та потужний голос, доктор Ілінгворт здолав усі перешкоди, та довів свою промову до кінця. З тієї миті, як він піднявся з місця, усім стало ясно, що у нього є багато прихильників у залі. Правда, вони становили меншість аудиторії. Значна частина публіки була налаштована вичікувально і поки що зберігала нейтралітет. На початку професор Елінгворд запевнив професора Челенджера та професора Саммерлі у своїй найглибшій повазі до їхньої наукової діяльності. Однак із великим сумом зазначив, що його поправку до Резолюції чомусь пояснюють якимись особистими мотивами, тоді як насправді ним керує винятково прагнення істини. По суті, він займає зараз ту саму позицію, яку займав на минулому засіданні професор Саммерлі. Професор Челленджер висунув тоді ряд тез, які були взяті під сумнів його колегою. Тепер же цей колега виступає з саме такими твердженнями та розраховує, що їх ніхто не буде заперечувати. Чи логічно це? Вигуки так ні. У ложі, призначені представникам преси, чутно як професор Челенджер, просить у голови дозволу викинути професора Ілінгворта за двері. Торік один чоловік стверджував вельми дивні речі, тепер те саме, і, мабуть, і ще більшою мірою заявляють четверо людей. Але хіба це може слугувати вирішальним фактором там, де мова йде мало не про перевороту у науці? В усіх іще на пам'яті випадки, коли мандрівники, повертаючись з далеких, нікому невідомих країв, поширювали усілякі небилиці, яким занадто хоч і вірили. Невже Лондонський зоологічний інститут хоче опинитися в становищі легковірного – Члени слідчої комісії дуже гідні люди, цього ніхто не стане заперечувати. Але людська натура напрочуд складна. Бажання прославитися може спокусити будь-якого професора. Усі ми, немов метелики, летимо на вогник слави. Мисливці за великою дичиною можуть погрішити проти істини всупереч своїм суперникам. А журналісти такі ласі на усілякі сенсації, що часто густо закликають на допомогу фактам свою багату уяву. У кожного з членів комісії могли виявитися свої мотиви, керуючись якими вони роздули результати експедиції. Ганьба, сором. Він нікого не бажає ображати. Однак ображає... «Гамір у залі». Але докази, надані на підтвердження усіх цих див, мають надзвичайно легковажний характер. До чого вони зводяться? До кількох фотографічних знімків? Але в наш час мистецтво фальсифікації досягло такого високого рівня, що лише на світлини покладатися не можна. Чим же іще намагаються нас переконати – Розповіддю про поспішну втечу та про спуск линвою, що нібито завадило членам експедиції прихопити із собою більші взірці фауни цієї чудової країни. Дотепно, але не надто переконливо. Було сказано, що у лорда Джона Рокстона є череп Фороракоса, і де він? Цікаво було поглянути на нього». Лорд Джон Рокстон. Ця персона, здається, звинувачує мене у брехні. Галас у залі, голова Тихіше, тихіше. Доктора Ілінгворд, будьте ласкаві сформулювати свою поправку. Доктор Ілінгворд, я корюся, хоча мені хотілося б сказати іще дещо. Отже, моя пропозиція зводиться до такого подякувати професору Саммерлі за його цікаву доповідь, але повідомлені ним факти вважати недоведеними та доручити їхню перевірку іншій авторитетнішій комісії. Важко описати, яке сум'яття викликали в залі ці слова. Більшість присутніх, обурені таким наклепом на наших мандрівників, вимагало – Геть поправку, не голосуйте за неї, геть його звідси. Водночас, невдоволені, а їх було чимало, підтримували професора Ілінгворта і оглушливо лементували: Це не чесно, пане голову, наведіть лад. На задніх лавах, де сиділи студенти-медики, почалася бійка, вхід пішли п'ястуки. Загальні прочуханці завадила лише присутність леді серед публіки, і раптом крики змовкли, в залі запанувала повна тиша. На сцені стояв професор Челленджер. Зовнішність манери цього чоловіка справляли настільки значне враження, що варто було йому тільки підняти руку, як усі посідали на місця і приготувалися слухати. «Багато хто з присутніх, ймовірно, пам'ятають», почав професор Челленджер, що такі ж непристойні сцени виникли на перших наших зборах. Того разу головним моїм кривдником був професор Саммерлі, і хоча тепер він виправився і покаявся в гріхах, все ж цей інцидент не можна забути. Сьогодні мені довелось почути ще образливіші випади з боку особи, котра тільки покинула сцену. Я із величезним зусиллям змушую себе зійти до інтелектуального рівня цієї персони, але це треба зробити, щоб усунути сумніви, які можливо ще збереглися у декого із тут присутніх. Сміх, галас і вигуки з задніх рядів. Професор Самерлі виступав тут як голова слідчої комісії, але навряд чи потрібно нагадувати вам, що справжнім натхненником усієї справи «Був я, і що наша поїздка вінчалася успіхом, головним чином завдяки мені. Я довів цих трьох джентльменів до потрібного місця, і, як ви вже чули, переконав їх у слушності моїх тверджень. Ми не розраховували, що наші спільні висновки будуть оскаржувати з таким же невіглаством і завзятістю». Але навчений гірким досвідом, я узброївся цього разу певними доказами, які зможуть переконати будь-яку притомну людину. Професор Саммерлі уже казав тут, що наші фотокамери побували в лапах людини мавп які розгромили увесь наш табір і що більшість негативів загинуло. Гомін... Регіт із задніх лаг хтось верещить. Розкажіть це вашій бабусі. До речі, про людину мав. Не можу не зазначити, що звуки, які долинають зараз до мого слуху, досить нагадують мені наші зустрічі із цими цікавими істотами. Сміх, незважаючи на те, що багато цінних негативів були знищені, все ж кілька світлин у нас залишилося, і по них можна уявити умови життя на плато. Чи є у когось із присутніх сумніви в їхній справжності? Чиїсь голос «Так, є!» Загальне хвилювання закінчується тим, що кількох людей – виводять із зали. Негативи запропоновані у вазі експертів. Які ж іще докази може надати комісія? Їй довелося втікати з плато, і тому вона не могла обтяжувати себе якимось вантажем. Але професорові Самерлі вдалося врятувати свою колекцію метеликів і жуків, а в ній Є багато нових різновидів. Хіба цього не досить? Кілька голосів. Ні, ні. Хто сказав ні? Доктор Ілінгворт, підводячи з місця. Ми вважаємо, що колекцію можна було зібрати де завгодно. Не обов'язково на вашому деісторичному плато. Оплески, професор Челенджер. Без сумніву, сер. Слово такого великого вченого, як ви, для нас закон. Однак облишимо світлини і ентомологічну колекцію та перейдімо до питань, які ніколи ніхто не висвітлював. У нас. Наприклад, є абсолютно точна інформація про птеродактилів, спосіб життя цих тварин, вигуки, дурниці, голос у залі. Я кажу, що спосіб життя цих тварин стане вам цілком зрозумілий. У моїй течці лежить рисунок. Зроблений з натури, на підставі якого... Доктор Іллінгворд. Рисунки нас ні в чому не переконають. Професор Челенджер. Ви хотіли бачити саму натуру. Доктор Іллінгворд. Безумовно. Професор Челленджер. І тоді, повірите мені... Доктор Іллінгворд зі сміхом. Тоді... Щепак. І тут ми підійшли до найбільш хвилюючого та драматичного епізоду вечора. Епізоду, ефект, від якого назавжди залишиться неперевершеним. Професор Челленджер підняв руку. Наш колега пан Мелоун негайно ж піднявся з місця та попрямував у глиб сцени. За хвилину він знову з'явився в супроводі гігантського на зріст негра. Вони удвох несли велику квадратну скриню, мабуть дуже важку. Скриню поставили біля ніг професора. Публіка завмерла, напружено стежачи за тим, що відбувається. Професор Челленджер зняв висувне віко зі скрині, Зазирнув всередину, клацнув кілька разів пальцями і сказав солодким голосом. В журналістській ложі було чудово чудно його слова. «Ну, виходь, маля, виходь!» Почулася якась метушня, дряпання. І тут же, слідом за цим, неймовірно страшна, огидна істота, вилізла зі скрині і сіла на її краю. Навіть несподіване падіння герцога Даркгемського в оркестрову яму не відволікло уваги враженої публіки. Хижа голова цього чудовиська з маленькими палаючими немов вуглинки очима мимоволі змусила згадати страшні химери, які могли зародитися лише в уяві середньовічних художників. Його напіввідкритий, довгий дзьоб був обсаджений двома рядами гострих зубів. Карпаті плечі ховалися в складках якогось брудно-сірого шалику. Коротко кажучи, це був той самий чорт, яким нас лякали в дитинстві. Публіка перебувала в сум'ятці. Хтось Зойкнув. В першому ряду дві леді знепритомніли. Вчені на сцені виявили явне прагнення податися за головуючим в оркестр. Здавалося, ще секунда, і загальна паніка охопить залу. Професор Челленджер підняв руку над головою, намагаючись заспокоїти публіку, але цей рух. Злякав чудовисько, що сиділо поруч із ним. Воно розправило сірий шалик, який виявився нічим іншим, аніж парою перетинчастих крил. Професор схопив його за ноги, але втримати не зміг. Чудовисько здійнялося зі скрині та повільно облетіло з залу із сухим шурхотом махаючи десятифутовими крилами і поширюючи навколо себе жахливий сморід. лемент публіки на галереї, до смерті переляканої близькістю цих палаючих очей і величезного дзьоба, змусив людей сторопіти. Вони усе швидше і худчіше кидалися по залі, натикаючись на стіни та світильники і, мабуть, зовсім оскаженівши від страху. «Вікно! Заради усього святого зачиніть вікно!» Лементував професор, пританцьовуючи від жаху та заламуючи руки. На жаль, він схаменувся занадто пізно. Чудовисько, що билося об стіни, немов величезний метелик об абажур лампи порівнялося з вікном, протиснуло в нього своє потворне тіло, і тільки... Ми його і бачили. Професор затулив обличчя руками і упав у крісло, а зала полегшено видихнула як одна людина, переконавшись, що небезпека минула. Але хіба можна описати те, що відбувалося в залі, коли захват прихильників і сум'яття нещодавних опонентів Челленджера злилися воєдино? І потужна хвиля тріумфу прокотилася від задніх рядів до оркестрової ями, поглинула сцену та підняла наших героїв на своєму гребені. Якщо дотепер аудиторія була несправедливою до чотирьох відважних мандрівників, то тепер вона намагалася спокутувати свою провину. Усі схопилися з місць. Усі рушили до сцени, вигукуючи та розмахуючи руками. Героїв оточили щільним колом. «Гойдати їх! Гойдати!» – пролунали сотні голосів. І ось четверо мандрівників злетіли над натовпом. Усі їхні спроби вивільнитися були марними, та вони при усьому бажанні і не змогли б опуститися на землю. Поза як люди стояли на сцені суцільною стіною. «На вулицю! На вулицю!» – лементували навколо. Юрба заворушилася, і людський потік поволі рушив до дверей, несучи із собою чотирьох героїв. На вулиці почалося щось неймовірне. Там зібралося не менше ста тисяч осіб. Люди Стояли пліч-опліч від готелю Ленк до Оксфордської площі. Як тільки яскраве світло ліхтарів біля під'їзду осяйло чотирьох героїв, котрі пливли над головами натовпу, повітря хитнулося від привітальних криків. «Процесію по Ріджен Стріт!» – дружно вимагали всі. Загативши вулицю, шаренги рушили вперед по Ріджен Стріт на Пелмел, Сент-Джеймс-Стріт і Пікаділі. Рух у центрі Лондона зупинився. Між демонстрантами з одного боку, поліцією та водіями з іншого стався ряд сутичок. Нарешті, уже після опівночі, юрба відпустила чотирьох мандрівників, Доправивши їх до Олбані, до дверей апартаментів, лорда Джона Рокстона заспівала їм на прощання наші файні хлопці і завершила програму гімном. Так скінчився цей вечір. Один із найдивовижніших вечорів, які знав Лондон за багато років. Так. Писав мій приятель Макдона, і, незважаючи на важкуватість його викладу, хід подій, подано в цьому звіті, достатньо точно. Що ж стосується найбільшої сенсації, то вона вразила своєю несподіванкою лише публіку, але не нас, учасників експедиції. Читач Певна річ не забув моєї зустрічі із лордом Джоном Рокстоном, коли він, напнувши на себе щось на кшталт криноліну, вирушив добувати курча для професора Челленджера. Згадайте також натяки на ті клопоти, яких нам завдав багаж Челленджера при спуску із плато. Якби я надумав продовжити свою розповідь, то в ній... Було б відведено чимало місця опису метушні із нашим не надто приємним супутником, якому доводилось догоджати гнилою рибою. Я промовчав про нього, бо професор Челленджер остерігався, щоб чутки про цей незаперечний аргумент не просочилися в публіку раніше за ту мить, коли він скористається ним» аби розбити вщент своїх ворогів. Кілька слів про долю лондонського птародактиля Нічого певного тут встановити не вдалося. Дві перелякані жінки стверджували, що нібито бачили його на даху Квінсхолу, де той сидів кілька годин поспіль, наче якась жахлива скульптура. Наступного дня у вечірніх газетах з'явився короткий допис такого змісту. Шеренговий Майлз, котрий стояв на варті біля Мальборо-хаусу, покинув свій пост. І за це потрапив під військовий трибунал. На суді Майлз засвідчив, що під час нічного чергування він випадково поглянув угору та побачив чорта. Що заслонив від нього місяць. Після чого кинув гвинтівку і пустився на втіки. Попел мелу. Свідчення підсудного не були взяті до уваги, а тим часом вони можуть перебувати в прямому зв'язку з питанням, що нас цікавить. Додам ще одне свідчення, яке я взяв із корабельного журналу параплава Фрісланд. Американсько-голландської лінії. Там записано, що в 9 годині ранку наступного дня, коли Стар Пойнт залишився в десятьох милях за штирбортом над судном, тримаючи шлях на південний захід, зі страшною швидкістю пролетіло щось середнє між крилатим цапом і величезним кажаном. І якщо інстинкт правильно вказав дорогу нашому птеродактилю, то не може бути сумнівів, що він знайшов свою смерть десь у глибинах Атлантичного океану. А моя Гледіс... Гледіс, чиє ім'я отримало таємниче озеро, яке відтепер буде називатися Центральним. Бо я тепер більше не хочу дарувати їй безсмертя, Чи не помічав я й раніше ознак черствості в натурі цієї жінки? Чи не відчував я, з гордістю корячись її примхам, що небагато чого варте те кохання, яке посилає людину на вірну загибель або змушує ризикувати життям? Чи не боровся я з нав'язливою думкою, що в цій жінці прекрасний лише зовнішній вигляд, а її душу затьмарює тінь егоїзму та мінливості. Чому її так полонить усе героїчне? Чи не тому, що звершення шляхетного вчинку могло відбитися і на ній? Без будь-яких зусиль, без якихось жертв з її боку. А може... Ось все це порожні домисли. я був сам не свій усі ці дні. Отриманий удар отруїв мою душу. Але з того часу минув тиждень. І за цей час у нас відбулася одна дуже важлива розмова із лордом Джоном Рокстоном. Мені мало-помало починає здаватися, що справи Ідуть не так уже й кепсько. Розповім кількома словами, як усе сталося. В Саутгемптоні на моє ім'я не було ні листів, ні телеграм. І, стривожений цим, о десятій годині вечора я того ж дня уже стояв біля дверей маленької вілли в Стритемі. Можливо, її більше немає серед живих. Ще давно мені марилися у вісні розкриті обійми, усміхнене личко, гарячі похвали, безліку призначені герою, котрий ризикував життям за примхою своєї коханої. Реальність ж бурнула мене із захмарних висот на землю. Але мені буде досить одного її слова, щоб знову злетіти до хмар я прожигом кинувся садовою стежиною, постукав у двері, почув голос моєї Гледіс, відштовхнув в бік старопілу служницю та влетів у вітальню. Вона сиділа на тапчані між роялем і високою настільною лампою. Я трима кроками перебіг кімнату і схопив її обидві руки у свої. «Гледіс!» Вигукнув я. «Гледіс!» Вона здивовано поглянула на мене. І з нашої останній зустрічі в ній сталася якась невловима зміна. Холодний погляд, твердо стиснуті вуста. Усе це здавалося мені новим. Гледіс вивільнила свої руки. «Що все це означає?» Спитала вона. Гледіс, не вгавав я. Що з вами? Ви ж моя Гледіс, моя улюблена крихітка Гледіс Гангертон. Ні, сказала вона. Я Гледіс Поц. Дозвольте рекомендувати вам мого чоловіка. Яка ж безглузда штукенція життя. Я спіймав себе на тому, що машинально кланяюся, і тисну руку маленькому рудуватому жевжику, котрий зручно всівся в глибокому фортелі, який колись належав лише мені. Ми кивали головами і з дурнуватими посмішками зиркали один на одного. «Татко, дозволив нам пожити наразі тут. Наш будинок іще не готовий», – пояснила Гледіс. «Он як?» – сказав я. «Хіба ви не отримали мого листа в парі?» «Ні, жодного листа я не отримував». «Дуже шкода, тоді б вам усе було зрозуміло». «Мені і так усе зрозуміло», – буркнув я. «Я розповідала про вас Вільяму», – продовжувала Гледіс. «У нас немає таємниць одне від одного». «Мені дуже шкода, що так вийшло. Але ваше почуття було, ймовірно, не дуже глибоким. Якщо змогли покинути мене тут саму і виїхати кудись на край світу? Ви ж на мене не ображаєтесь?» «Ні. Що ви? Що ви? Ні. Та я, мабуть, піду». «Може, ви п'єте чаю?» Запропонував рудувати індивід і додав довірчим тоном. «Ось так завжди буває. А на що інше можна розраховувати? З двох суперників завжди перемагає лише один». Він залився ідіотським реготом. І я вважав за краще піти. Двері вітальні вже зачинилися за мною. Аж рептом мене наче щось підштовхнуло. І корячись цьому пориву, я повернувся до свого щасливого супротивника, котрий одразу ж кинув тривожний погляд на електричний дзвінок. «Дайте мені відповідь, будь ласка, на одне запитання», – попросив я. «Що ж, якщо воно в межах дозволеного?» «Як ви цього досягли? Знайшли якийсь скарб? Відкрили полюс?» Були корсаром, перелетіли через Ла-Манш. Що ви зробили? Де вона романтика? Як вам це вдалося? Він лупав на мене баньками. Його дурнувато приязна дрібна пика показувала повне здивування. Чи не здається вам, що усе це має занадто особистий характер? Промовив він нарешті. Гаразд. «Ще одне запитання. Останнє, вигукнув я. «Хто ви? Який маєте фах?» «Я працюю клерком в нотаріальній конторі Джонсона та Мервіла. Адреса Ченцері Лейн 41». «Усього найкращого!» – побажав я, як личить невтішному герою, зник у темряві ночі, збурений люттю, горем і сміхом. І ще одна коротка сцена і розповідь моя закінчиться. Вчора ввечері ми усі зібралися у лорда Джона Рокстона, і після вечері за сигарою довго згадували в дружній атмосфері наші нещодавні пригоди. Дивно було бачити ці добре знайомі мені обличчя в такій незвичній атмосфері. Ось Сидить Челленджер. Поблажлива посмішка, як і раніше, грає на його губах. По віки усе так само презирливо примружені. Борода стирчить, Він випинає груди, пнеться, повчаючи самерлі. А той пахкає своєю короткою люлькою і трясеться пиною борідкою, люто заперечуючи кожне слово Челленджера. І нарешті наш господар, худе обличчя, холодний погляд блакитних, як лід орлиних очей, у глибині яких завжди тліє веселий і лукавий вогник. Такими усі троє надовго збережуться у моїй пам'яті. Після вечері ми перейшли в святиню лорда Джона. Його кабінет залитий рожевим сяйвом і обвішаний незліченними трофеями. І наша подальша розмова відбулася там. Господар дістав із шафки старе пуделко з-під і поставив його перед себе на стіл. «Мабуть, мені давно вартувало посвятити вас у цю справу», – почав він. «Але...» Я хотів спочатку з'ясувати усе до кінця. Чи варто будити надії і потім переконуватися в їхній нездійсненності? Але зараз перед нами факти. Ви, мабуть, пам'ятаєте той день, коли ми знайшли птеродактелів у болоті? Так ось. Я дивився, споглядав на це болото і врешті-решт задумався. Скажу вам, у чому річ? Якщо ви самі нічого не помітили, це була вулканічна вирва із синьою глиною. Обоє професорів кивнули головами, підтверджуючи його слова. Таку ж вулканічну вирву із синьою глиною мені довелось бачити лише раз у житті, на великих алмазних компальніх у Кімберлі. Тямите. Алмази не виходили у мене з голови. Я спорудив щось на кшталт кошика для захисту від цих смердючих гадів. І озброївшись лопаткою, непогано провів час в їхньому лігві. Ось, що я витягнув звідти. Шляхтич відчинив пуделко з-під перевернув його до гори дном і висипав на стіл близько тридцяти або й більше невідшліфованих алмазів, величиною від квасолини до каштана. Ви, мабуть, скажете, що мені треба було відразу ж споділитися з вами своїм відкриттям. Не сперечаюсь, але недосвідчена людина може добряче одуритися на цих камінцях, адже їхня цінність залежить не стільки від розмірів, скільки від консистенції та чистоти. Тому я привіз їх сюди і першого ж дня подався до спінка, попросив його відшліфувати та оцінити мені один камінчик. Лорд Джон вийняв з кишені невелике пуделко з-під пігулок і показав нам діамант, що чудово вигравав, а рівного якому за красою я, мабуть, ніколи й не бачив. «Ось результати моїх зусиль», – сказав він. Ювелір оцінив цю купу щонайменше в 200 тисяч фунтів. Природно, що ми поділимося порівно. Ні на що інше не погоджуюся. Ну, челенджере, що ви зробите на свої 50 тисяч? Якщо ви справді наполягаєте на настільки шляхетному рішенні, сказав професор, то я... «Витрачу всі гроші на обладнання для приватного музею, про що давно мрію!» «А ви, Самерлі, «Я покину викладання та присвячу увесь свій час остаточній класифікації моєї збірки копалин криняного періоду!» «А я, – сказав лорд Джон Рокстон, – витрачу свою частку!» «На спорядження експедиції!» «Та ще раз подивлюся на люби нашому серцю плато!» «Що ж до вас, юначе, то вам гроші також потрібні, адже ви одружуєтеся?» «Та ні, наразі не наміряюся», – відповів я зі скорботною посмішкою. «Мабуть, якщо не заперечуєте...» Я долучуся до вас. Лорд Рокстон поглянув на мене і мовчки простягнув міцну засмаглу руку.